Bidu-Alarm, ja klar höre ich dich, du hast ja laut genug gerufen, ich habe dich auf jeden Fall gehört und ich bin vom Umwohnmuckum-Podcast, also machst du jetzt Bidu-Alarm, klar, überlegst da ein bisschen, was uns erzählen willst, dein Hobby, wie es in der Schule geht, oh Gott, langweilig, nee, lieber nicht, ja, und, also ich höre dich, wirklich, hier mit Kopfhörer, ganz super, kann ich ganz gut hören, also viel Spaß. Individualalarm